Bonjour. Buenos días. Guten Tag. Bonjour. Good morning. Gas morgen. Good morning to you. është në sta de 3 minuta jeni klub në klubin e mëmjesit si çdo ditë tjetër nga e hëna natë premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare klube femër mëmjeska unieri mëmjeska tjetri po mesa duket mj... e pas ka ngrën çfarë li të ftotin vetëm pak duke qenë se ka qenë shoftos këtë ditë shyshave që ne janë ndodhin olta mirëmëngjes mirëmëngjesi si jeni ju shumë që mirë mjess, përveç se unë e kam ngrënë sish po edhe un besoj se mund ta gëm ngrën pak Tje tje ke të dhe ne çdo premt Altin. Da. Jo, ajo jo çdo premt. Do të thon çdo të enctype në dark. Jo, gjithnjënde <laughs> ke. Dhe dhe dhe... Sot, dhe, ti do të thotë, do të di po parashikoj që Altini nesër, Altini nesër është sigurt do jetë si punoj më sot. Kam pështypje. Duket. Nëse ju më toleroni unë bëj po, dukur se e kam zot prand. <laughs> jo që ta dish, janë dy rresht, nuk të toleroj Altin, mërmasat Altin, sido që të jesh, duhet u viz. Ti je vetë Altin, por nuk duhet të muresh. Duket. Si ishte dita për ju? Shumë mirë. Olëta në fakt e ka këzirë në Kleb FM Malje ishte surpriz Sipse zekunisht e munë E që hapë derën e para E ka këzirë Olëta Pashtë gjithë andit drita O thash, këtu duhet këtë Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë E në fakt, shoh Olëta në zyrën e saj E cila ishte gjithë këzë duke shkajtur në tas tjerë E po normal, normal Dua të di ti e ke fjetur vërtet këtu? Jo, nuk kam fjetur, se kam qenu nga ora dhjetë Të them drejten kam fjetur pak në Cineplex Shumirë Pash Aquamanin Para të gjithë Tani, Altini ka gjithë kështë që talet në zërin tim Jo, jo, nuk absolutisht Që kur Antini të bëhet kësho, do talet më në Altini Të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po mi prit ditën thi që të bëhet altini ashtu si typa. Ne e parashikuar është nesër, kështu që do vetë dita ime. Ta kanë taks. Ta kanë taks do trashëzë zëri. Mhm. Mm do bëhet keq. Pi çaj. Si je si je? Mir, ti ja je. Si je? Oh. Ftohtë fryj ashtu. Jam bëshël mirë sot. Ësë, jo, jam bëshël mirë. Nuk do rri këtu ieri. Do dalim, <laughs> shu, do dalim... <laughs> për ditë, domethënë. Thesh jo për para te? Shtu është Mëngjesi i 20 djetë orit Zonja e Zotrin Dite e intë në klubin e mëngjesit Në valet e radios komtare Klab efe me mua blendin me jerin Me mëngjesi Me altinin edhe me otin Me mëngjesi Sot është Jo, asë jam Jam Super duper Sot është Kemi së lejme interesantë Sot është Dite e intë dhe ditë maratone Gjitha shumë Dite qefi Dici fë. Dici fësh për ditaltin? Ditë maratone po thosh. Ditë maratone të 6 të klubit. Olga ka Dhe dërguar emailet ka, pashë kishit bërë një kshu postim duhet ta duhet ta ndaj atë me juve. Patjetër. Ishte shumë i bukur. Ti kush e ka bërë atë? Dora Irit. Irit, Irit, oh, no? e vura rre Irit. Atë dorën tunde pra. Aty ishte ëh. I kishin ngelur gishta aty. Jo, sti, më ta vdon dora e kanë fjalë. <laughs> dallon më dora Beleo. Po kjafut kod ke vës. <laughs> ti vdon të jo, shkete se... drejt dallon dora normal. Ndryshe ke ti alti, ndryshe ka iri. Po po, normalisht diskutat. Ndryshe kemi të <laughs> gjithë. <laughs> Unë më ndryshe nga ti. Ojta nëse do bënim një lojë ku ti të kthesh me kurriz, ne sprekësh uh, siç e thamë edhe dje, apo ti s'e di. Dorën e njëri nga dhe... një. <laughs> Në dalloj. Në dalloj, cila është ose do të preknim ne me njërin nga duart tona? Vetëm të jeri dalloj. Jeri po, po. të dallojë, kurse mua dalitini do na ngatrojë dorë? Ne na përshtyven që po. Tani ideja është po ta prekë ulta mirë mirë. Diet që doë. Jo, jo, do dalloj. Po themi një prek e lehtë. Pra ti thua, oj, të prekë. Ata të prekë dorë. Po. Jo dorat prekë ulta. Se mundi të që dora prek oltën diku? Nuk ka problem, edhe dhe në nëse dora prek. Atë pjesë të trupit e cila u prek nga dora. Po, atë kjo mund të jetë interesante. Është pak si ajo e sallameris fiks që do të prek. Po, Provosh sallamin dhe të gjesh cila është përbërja. Këtë ras do të gjesh cila është dora. Dore, kuitasht. Dora e kujtës. <laughs> dora e kujtës. Unë dyshoj se olta gjatë. Kam i oltën si thua? Vetëm të herit thash për mund të gjë. Po ku e diti më shume? Po tani. Që prej kemi edhe Altinin që është shumë e shum ndryshme nga njëra tjetra. Apo e diti. Ës Os... nuk kam fjalë për këtë. Mund të them pra, ajo është atë qytet ku nuk do Eodh... Ma... jerën... <laughs> <E drip emusik. laughs> të gaboj. Edhe njëri tjetër. Na ngrymë sukses. Jerin do ta ndiejë në çdo formë. Okej. Kaç gisht? Këshë e dëpruar tani. Por gjithsesi. Do ta pranojmë se është ftohtë. Ka teatrë që po. Ës ftohtë zonja Zotrin. Kër të themi do kemi i erin e cila në Tregonë se që fa e shëpërmëzimi për ditë nësot, me Dorënë në grotë e i erit Dorënë në grotë e i erit Do kemi dhe ojten që në dregoj se Sa kalkan do të ndihet Sa do jetë uh, feels like u Feels like u i imë sos Këthejmë va së pak në klubin e mqesit Tani Muzik Kjallë dhe fem You shine like a star You know who you are Everything beautiful Who is phone you just start Gjithë themi se keni ardhur në klubin e Miqesit Orës tonë në 72 minuta, kemi Jerin e cila do të na frymëzojë edhe për sot. Je Viri, çka ke zgjedhur? Atëherë unë sot kam zgjedhur uh, një shprehje mm -hmm. nga një shkrimtar anglez, uh, quhet Charles Bakston dhe është kjo. Okay. Në jetë ashtu si në shah fiton maturia. Në jetë ashtu si këtu do të ketë bërë me Shaun, ketë pasur të bëj me Shaun? Do shta, nuk e di në fakt. Po oh, fa... siguri. Sepse, po ka qënë them... në pjesë e parlamentit në 1800 ca Ka qënë mm -hmm. filantropist, shkrimtar, gjithashtu Ska është të kërshaj, duke tjerë nuk <laughs> do shtë të këshoj dëshuruar Nuk do shtë të shak Se përthej me kërështu, sikur të themun për shëmbull Në i hëtë ashtu si me gjirafat mm -hmm. gjit... Për do të një më shatë Për egzaksisht, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, nuk do, n Edhe një herë si shpreh. Nëse nuk ai çon kampion shahu, ka ditur të luajë shaka, kjo është mirë, është shumë i matur gjithashtu. Në jetë ashtu si në shah fiton maturia. E, nëse mund të pyet tani, m'fal olta se. Jo, të lutem. E di që mezi po presi të bësh motin, por durose shëzën. Ë. Nëse mund të pyet, kur e përzilodhëm, kishte në një këso? Po maturia është diçka që të gjithë duhet ta kemi parasysh, sepse është shumë e thjesht të thuash gjëra që nuk kanë përmbajtje mm -hmm. dhe që nuk për, nuk përmbajnë asgjë si në vetvete. Kështu që të gjithë që të jetë duhet të jenë të matur në çdo veprim që bëjnë dhe në çdo gjë që thonë. Pavarësisht nëse luajmë apo nuk luajmë shah. Pavarësisht në nëse luajmë apo ja. jo. Mund të dhe në dam, orë, e ke për çfarë? <laughs> Daj mund të thot në jetë ashtu si në tavolë. Komplimento, on us ditë luaj dëm. A shpreh atë apo jo? Në jetë ashtu si në tavolë fitoj gjithmonë Zari. Po ne se atë asha. Do të shohë diçka tjetër. Pra duhet të hedhësh hapat e mirë me duar dhe të matën tavolë mund të të gizar. Ja? Po. Pra pra, si altin, e jeri, me ç'i ke këtë fjalën, dhe nuk i ngatrova, po e thëri si të dyve. Po, rreth solt është. Po, un po pres më ka. Por përfitjesh këtu për juve. <gaj> Fjalla i matur, e? Eh? I pa. matur, në Shqipë Po pa. Që do të thot Dishka që do më dhënë ti matesh, apo jo? Në të lidhime është i matur, sëpse matet Para se ti bëj gjërat Po, nuk nëzitohet Po, nuk nëzitohet, mm -hmm. mm. si është i matur Si lidhët këmë e fjallën mm. Maturo Kur thonë në italianet Për të kështë është ose mëqur Në anglisht Matur Që do të thot është që të tjetë është ka lidhime i pjekur i pjekur pa po e njëta gjës po njëta gjë por situata këtu është me mat nga folja unë mas di mat ne e matim edhe na doli 200 metra <laughs> kupton nesër s'ka asnjë lidhim do vetëm se shkronën e realizojnë një sot kemi tani olton zoja zotrinq që është gati për të vër motin në klubin e mëqesit 3 gradë në këtë moment 15 do jetë maksimale për sot dhe nuk ka shanse për shi ndërkoh fis like 0 gradë 5.00 Shqotë, e lo Ok, super, falim derit, Olta Falim Lute. derit, Olta Zohen Zotrin, do t'u kvitoj se ne kemi hapur maraton në 6 të klubit Ju jenit mirë pritur që zot dit nga tani deri në dadën 28 djetor Për që edhe lodra libra duratha për fëmijët në vështirësi ekonomikët Cila do t'i qojmë të kata Për vitin e ri 2019 Ju mirë presim në radion Club FM nga ora 7 deri në orën 22 të mbrëmjes çdo ditë këtu në hotelin Rocker. Kthehemi pasfaq në klubin e ngjistit me më shumë muzikë. Nga stiker nga sija në klubin e mëgjesit, është 7.23 minuta, mirë mëgjesit, gjithëm ishte këni ardhur në radio në komëtare, klab e fem. Mirë mëgjes? Zotja e Zotrin, dje... Mm. Dje ishte mërkur, po? Ta. Mm -hmm. Dje ishte mërkur. Zotja Rama ishte në Vlorë, mm -hmm. gjatë ditës e djeshme në atë që është qëajtur nga mediat, kam përshqypin se në në jemër, zyrtar nuk është ka marrë. Mhm. Mm ë uh, sinituri tin në disa fakultete. Tam. Ka qenë tek gjeologjia. Koti hapin derë. Dhe pastaj tek Universiteti Bujsori i Tiranës. Ëh. Uh -huh. Dhe këto kanë ndodhur në ditët e mëparshme, diën ndërkohë ishte në Vlorë. Nuk e din se zoti Rama kanë planin që të vizitojë një tjetër auditor me surprizë. Ditën jam? e sotme uh -huh. megjithatë në Vlorë është pritur me, siç e kanë reflektuar edhe lajmi i dje. Është pritur me Për e quaj këmët e para mm -hmm. Në disa rraste mm -hmm. Tanë Sepse që për jasht Para se të futej në fakultet ka pasur thirje Kundër ti Edhe disa Përplasi verbale, po themi, me student Cilat du konkretizuan më vonë edhe në Bëndësi të auditorit, ku Disa prej tyre pashë të vajzën, për shkakun që u ngritën këmbë dhe i than mm. disa gjëra zotit kryeministër. Pam. Pastaj një dial dhe ata u larguan, vendosen që të largoheshin në mas. Mhm. Mm po themi 1/3 e sallës apo diçka e tillë, u chua dhe iku. Ëm. Uh, në anë parti disa konfrontime ku e pyetën kryeministrin, në për shkakun se si ka bër vilën në Surrel. Po kjo ishte Diçkaj që a i vete filloj, që është e vërteta. Sepse ishte një, okay. kreministri i cili, se tuash, u kap me... U kruajt. Okej, okay, se tuash. Sa hert kam të në mos u kruajt me një kaktus. Apo ose ishte një në vëlorë fishte detit. Por, uh, <clears throat> sepse ta diçkaj lidur me tabletin që studentit kishte. Ishte një tabletin mavë. Lorenzo Vangeli do thoshte 19.8 cm. Apo, ja, po ti më thua se çfarë? Edhe çe thaj thë po ato tabletin. Sa ku e ke huajt këtë iPhone-in? Para po, të ke det. Po. <laughs> Kurrë për shkollë. Po kjo vinte nga nga hiçi situon, sepse nuk ishte një debat, por jo nuk është se ai e pyeti Zotin Rama që mm -hmm. thoshte, më mm -hmm. falni Zotin Rama, si e keni bër Juve Vilën në Surreal. Dhe ai thoshte më fal Zot Ripotisti që si blera okay, telefon. Jo, ishte e kundërta. Mm -hmm. Kjo po fliset për diçka tjetër, po i thaj një sekond, po Ata iPhone, ja? Për atë të ke lekti Për atë të ke lekti A ty uh, pas taj Na i a ktheo për një heri Tha të shkaj që Shumë shum analistën dhe studion Nuk kam pasur në njëherë guzimin të jathona Po të apyvesin Për Rame i tha që kam sakrifikuar Sepse kam qënë emigrant Oh! Që fare? Kam sakrifikuar oh. sepse ka qënë emigrant Ka qënë përqygje e ti e mosu Nuk gjithi kemi emigrant dhaja e gja e Edhe vlezër. Kjo ndoshta është është gjë që s'u shlogaritur anti për e para punës nuk mendoj se Rama priste që ai ta pyeste ashtu në fytyrë për vilën në Surrel, mm. që duhet kish qoshtuar me të vërtetë shumë dhe që është bër vite mbas asaj zoti Rama ishte kthyer nga emigracioni me pantallonat po, që mbante veshur. Mund të jetë rast i kursimit, siç ishte rast i kursimit. Si, avash avash po. Po. Me çdo vite, mështari. po. Ajo <laughs> <a jom, laughs> që ai ndoshta nuk ka 1 milion euro. Ah, zoti Fred Teza. Ju mund të kurseni <gjithi> ai pra tregoj që po kurseve mund Doshta, uh, rame, nuk nuk të mbledhësh. Do stë, prandaj Tirana do të tokë në Peza. Pa, pa. Shiko, shiko, shiko, ka një çë domethënë që, që mm -hmm. uh, kanë kaluar shumë kohë atëre, por unë nuk mendoj se Rama e Prishtinë që ti vinte ajo natyrisht. Pyetje edhe dhe nuk mendoj se ka e ka llogaritur përgjigjen deri në detajet. Ku ajo që thua ti, ti ësh e vërtet. Të gjithë shqiptarët kanë përvojë me emigracionin. Unë që ju flas 12 vjet. Ëh. Në emigrim. Pris rami vjen në zurellë dhe më beson mua, është. Çfarë <të> <të> do isha marr me kokainë emigracion ndoshta? Po. Ndoshta. Se do isha dhe në Burg për për ndoshta. Ndryshet. Po. Edhe këmendosh. Siç e di ruka, domethënë. Ose nuk e di. Ëh, uh, mm -hmm. por uh, por duan të them që që të gjithë shqiptarët e kanë dikën emigrim. Në mos kanë qenë vet, kanë pasur një familjarinë tyre, kene, bajnë, më shumë se një. Patjetër, një xhaxha, pa një, një dajë, një teze, një. Kështu gjithë kanë familjar, kanë kushrin të parë që janë në Greqi, në Itali, në të gjitha ato. Francë po duash. Dhe dore parë zë qarë është, e din dorë pas se çfarë është emigracioni. Nuk është një kështu si rrall nga anto që tregon se, e, to, po. Pun kam shkollën magjikore. Edhe shkojmë në magji se ka para asnjëri. E kupton? Edhe ti sa po mirë ndoshta ka shkollën magjik. Nisë garson disa herë, unë se kam shkopin magjik. Përveçse në këtë radhë. Tani e. Eh, për jashtëmi kam gjithkohës. <gjitë kohes> o një herë të vjen thaj shko. Po nuk është mburi kur e ke shkopin shumë magjik. <gjitë> mm, ka lezet. Kthehemi pas vagnë klubin MGSit, zonja e mjesit zonjës Zotrim. Do vëm pak muzikë. Yes. Atëherë çka kemi tani? Arcade Fire. Arcade Fire is this thing. Chemistry në klubin e mjesit. Club FFM. Ora janë saatë 38 minuta, jemi me klubin e Mëngjesit në Radion Kombëtare Club FFM. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes. Bendini Mëngjesi. Mëngjesi, Mëngjesi. Mëngjesi, hello. Zotrin Naimi, çdo ditë me u nga ora 7 deri në orën 10 në klubin e Mëngjesit këtu në valet e radios kombëtare Club FFM, un jam blendi me Jerin Altini dhe Hortën. Mirëmëngjes. Vajzë, ju thamë së paskurtot kemi edhe anagramën për ditën e sotme. Mhm. Por Njërë ndarë këto jetimet e butuara rrishtas të këbirën ka gjallur shumë debat edhe koreshtit dhe kënjërzit. Kjo është një pun nga Esmeralda Kjeta dhe Elisa Gjerani, dy gazetare, cilat kanë zbuluar se dhe në zyrtaret siguruara prej tyre dhe intervistat me mjekë dhe drejtu e spitali është kanë treguar se në maternitetet qiptare kamunges të theksuar inkubatorësh. Oh. Oo. Dhe pajisje shmëqsorë të nevojshme për të trajtuar foshnjat e lindura para kohe. Një situatë e rënduar prej vitesh që po rrit në mënyrë alarmante vdekshmërinë foshnjore. Sa bukur. Ne jemi njëri ndërvendet me vdekshmërinë foshnjore më të lartë në Evropë. Është më shumë. Ë e kemi shumë të lartë. Sepse duhet të jetë realisht duhet të jetë shumë e ulët, por tek ne Nuk është a që ullet Po të agrasosh me vendet tjera Edhe fqinjë është te brellart Kjo ka shën Tradicionalisht shtu mm -hmm. Por Për e lezoj pak nga kjoj artiku mm -hmm. Thot në një mbledhjen në Rutin në më gjesin e një më dit janarit 2018 Pra në fillim të këti viti Në spitalin universitar Në spitalin universitar opsektrik ginekologjik koqo glosheni në tjera në diskutimet dë ndërprenë kër fjalin e mori një mjekë nga shërbimi i neonatologjis e cila ju drejtua e shqetsuar ish drejtorit Arben Ruggia Nuk mund bëjmë si kur nuk ka ndodur asgjë po në avdes gjdo dit nga një fmi ta mjekja neonate duke shtangur kolegët e saj është dhe pa mundur të punojmë në këtë situatë shtoja jo për para se të ndërpriti nga Ruggia e cili e kësh Nuk mund të bëj në mbledhje. Ah. Të dhënat e siguruara nga Birn tregojnë se nga dita e krishlindjeve 2017 deri më 15 janar 2018. Ëh. Mm -hmm. Dhe ky është një harkor prej 20 ditësh. 11 foshnja të lindura premature humbën jetën në këtë spital ah. universitar. Shumë në përgjigje zyrtare, materniteti i Kocogluzheni pranoi se gjysmë e këtyre vdekjeve mund të ishin parandaluar nëse spitali nuk do t'i mungonin aparaturat e nevojshme mjekësore. Skandal. Në më shumë se 50% rrasteve që ndrua njetë në fillim të janarit, bëhet fjalë për shtatë za një shumë të vogla, për cilat ne nuk kemi teknologjit për shtatëshme për siguruar në bjetesën, të hospitalin në përgjyqen me shkrim që i ka këtë vjërbimit. Në këtë materinitet ka një munges të teksuar inkubatorës dhe shumica inkubatorve eksistues janë një jashtë funksionit Kisaj mbetur mund të përballoj vetëm gjysmën e pacientëve të veçël që kanë nevojën e terapisë intensive. Një situatë e cila vazhdon prej vitesh, ndërkohë që drejtoria e spitalit dhe Ministria e Shëndetësisë kanë bër një veshurdh dhe një syqorr nga kërkesatave të vazhdueshme të mjekëve. Ka të paktën 15 vite që në këtë shërbim nuk është bër asgjë, vetëm sa përpjekje të vogla. Ministria i di gjitha këto, dhe jo vetëm kjo ministri për të gjithë Pasë të ky është një problem që façton për e vitesh, thë editushe, që është shefi shërbimit të neonatologjisë në spitalin e lindjeve Koço Kloxeni. Edhe ato aparatura që kemi janë shumë të vjetruara në teknologi, duhet që të kesh një mik minister apo dikët tjeder të rëndësishëm në qeveri dhe ti lutesh që të të cilin dojnë që për spitalin, shtoja i, duke nëmvizuar se stafi i mjekve dhe infermierve po i rudet zdo dit nga dorejqet për shkak t pa planueshme të punës. Kozoglojeni nuk është i vetmi maternitet në Shqipëri që ka mungesë inkubatorësh. Ky është në Tiranë, imagjinoni miq, që bëhet në rreth. Mhm. Mjekësh dhe paisjes të tjera mjeksore jetike për mbijetesën e foshnjave të lindura me probleme. Të dhënat e siguruara nga Birn në intervistat me mjekë dhe drejtues në spitalet rajonale tregojnë që e njëjta situatë alarmante është e përhapur në të gjithë Shqipërin, e cila në vitin 2016 Registrojë për herë të parë në dy të kada rritjen e vdekjes të këfëmijet në në moshën një vjeç. Bas njëzet vjetës në 2016 në mm. e në kemi mm. rritje të vdekjeve për fëmijet në një vjeç. Këto du da di kërë ministri se dhe i vikë shu pëse si fletë rëfe. Kërë ministri një fjallë ka. Që nuk një e dija skëtë. Do shta mund të mm. ullet si dialogoj me, me, me, me familje dhe kërë. Po. Jo, jo, me foshnjat, mm. jo me familjet. Po të dialogojnë ata ndo është të mund të bëm një që për të zgjitha Po me, must... me ankesa dhe me protesta nuk zgjitha dhe asëgjë Shushë Po marveshë Shushë hajde të ulemi dhe të ta flasim që Tani, kjo është Kjo është, kjo është shkartë, të ndeloze Nuk ka nevoj për komentet e mija Këte e mbasua në kluin e mqesit është 7.23 minuta Mala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 From those other boys But this time between It's only made I feel it I know you heard it from those other boys But this time between It's only made I feel it If it feels like paradise Running through your bloody veins You know it's love heading away If it feels like paradise Running through your bloody veins You know it's love heading away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 Every night I'm calling to your bloody veins you know we're alive here in you away If it's tos a paradise round to your bloody veins you know we're alive here in you away Every night I'm FM 100.4 Ekso Mirngjesi, të gjithë e kështu, mirë se keni ardhur në klubin e Mirngjesis. 7:54 minuta. Unë jam këtu bashkë Jerit. Me Altinë dhe me Oltën dua të themoj se qysh nga dita e dhjeshme dhe kanë ardhur disa dhurata mm. deri në deri në datën 28 dhjetor, ju do mund të sillni në klubin e Mirngjesis të gjithë dhuratat tuaja për fëmijët që janë në nevojë, jo janë sotri, është mënyra jon për të çuar psado pak gzim për festat e fundvitit edhe te ato familje që e kanë më të vështirë për t'i kënaqur fëmijët e tyre sepse janë në pamundësitë ekonomike. Kështu që për të ndar me të tjerët nga bujarija juaj. Tanë që ka qenë një fund viti, nëse ka qenë për ju një vit i mbar, një vit i mirë, bashme fëmijët e huaj mund të duronin diçka. Nuk është etën të që të jenë lodra të reja apo rroba të reja apo libra të rinj, mund të jenë të përdorur e të mbajtur me dashuri kjo, mm -hmm. i bën ata të vlefshëm edhe më së tpranueshëm. Pra ta që kanë kan më pak edhe kanë nevoj për, për pak në tim tani. Kështu mund të hapim edhe pak vënd në shpitona. E drejt, Olta. Folë për vete ti më sështë të kam daj shumë, po. Gjithës e si. Ato që kam, ato kemi pak që në bënë, po. Ato pak që në bënë. Kemi plot, si shtot, Olta, kemi plot. Ka që s'kan fare, pra, këtu po thepi. Jo. Pa që me dënë, vërtet, e shtë vërtet. Pa që dënë, Olta. E ti që ës ska paisje mjekësore në maternitetin Këco Këco Gjoženi. Po seriozisht, po të thikoj, se kjo është është vërtet e rëndë. Inkubatorët e, e papërshtatshëm për transportin ë për transportin intensiv në në trajtimin e Qëso tës, ve dy jo vetëm nga neësa në se kjo është një çështë. Okej, atë dëgjoj. Dëgjoj pa këtu. Mhm. Paisjet. Mhm. Në kjo është një tabel. Këto pa. mm. Ta janë paisjet që duhet ishin. Pan. Analizatori i oksigjenit. Duhet ishin ose nevojiten 2, dhe pa. ky standardi minimal i eri. Mm -hmm. Nevoiten 2. Pajisje analizatorit oksigjenit dhe nuk ka asnjë. Vetëm 2. Dohen të paktën 2 pos ka fare. Er, nuk ka asnjë. Po, Aparat si oshilometrik për matjen e tensionit arterial. Duhen 3. Sa ka? 0. 0. Wow. Aparate radiologjie. Mm. Duhet një, ka një. Është shyshur. Aparati po patuhemi mirë, në rregull. Ëh, aparat fototerapie. Tan. <gjën. gjën> Përfshi këtu edhe yeah. fototerapin intensive. Uh, Duhen 8. Sa ka? 3. 3. Dhe 2 të prishur. Dhe 2 të prishur. Kemë edhe 5 telefone shton. Aparate për CPAP. Duhen 20. Sa ka? 10. Dhe 7 janë të prishur. Nga uh -oh. djetë, shtatë janë të prishur? Ja, jo ah. Shtatë Shtatë janë njështë funksionit, djetë, djetë punojnë Dhe, okay. dhe dueshin njëzet në fakt Pra janë mm -hmm. njështë më dueshin njëzet një Biluro, bimet, binomier Biluro, binometer Pledzoj me pjesë I cili është në nebojen Pre katër të sopësh Ska asë një oh. Ka dype janë, janë të dy të prishur Ka dy që së punojnë Ekografe Ekografe mm -hmm. duen, duen një dhe ka një Glukometri duen 2, s'kas një Hemogazmetri duen 1, ka 1 Kjo kaska e oksigenimi duen 10 cop, s'kas një Inkubator për transportin e bbv Duen 2, ka 2, ka dhe 2 që janë të prishur Nga uh -huh. më për para, që po rinat dhe Inkubator duen mm. 24 Shaka? Gjasht Gjasht Gjash. Gjash. Po ka 20 cop që s'punojnë njëri Ka dhe 20 cop që nuk punojnë Ati janë Ju shë ngaj 24 inkubatorë që duhen, janë 18 mangut. Pra nëse sot do të kishim 24 bebe që kanë nevojë për inkubator, 18 për tyre do t'i lini ta përballonin Në vetë. Nëse ja hedhin mirë, nëse jo. Zakonisht mm, nuk ja hedhin nëse nuk, nuk kanë të gjitha kushtet, por edhe për, për këtë s'përgjigjet asnjë. Laringoskopët duhen 10 copë, ka vetëm 1. Mjaft është. Monitorët äh uh, up noise joing ta duhen 10 cop ska asnjë monitor multimfunksional duhen 10 cop ka vetëm 4 tani gjendja ngrohës që na jashtë çdo lloj logjike duhen 6 cop ka vetëm 4 peshore duhen 4 cop ka vetëm 1 pompa infuzive mm. shiringa elektrike duhen 60 cop ka 23 pra 1/3 vetëm mm -hmm. plus uh, plus oksimetri duhen 20 cop të tilla ka mm -hmm. vetëm 3 Dhe ventilatorë duhet djetë copë, ka 4 Kështë që bëjë sa pëti më shumë skasë sa ka Gjendja yeah, nuk është se ndodhë i këshu, bam-bam Kjo besë se Kjo është vitë, ka qenë re vitesh Normalizë, shkuam më jeti një ditë dhe i morëm gjitha ato dhe e lamë që Kërda vërë Po duhet të dhenë që edhe ato i që janë kam përshype në duhetin të vjetë Ma më njështë se për maternitet e... po flatë E më se më një një kaj që seriosishtë okay. Këthejemi mba spak Kja, në klubi është maternitet nuk është pa, spital pa, pa. të mamë jo, Këthejemi mba spak dada. në klubi një Më klu, bol të shihë Mjeshi i ditëve më mirë sa kanë ardhur në klubin e Mjesis, sonë sot ju përshëndesim fort, ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam blendi tu bashkë me Jeri, më më me jes, Adinin edhe me Arturin. Ne do të marrim pjesë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Tu në valët e radios kombtare klavi 5 është ditë e njëta, data 20 dhjetor. 10 orë. Mhm, mm mhm. Mm edhe sot do të kemi në programeve një zenzur, një zenzur e re, zenzur tjetër. <laughs> nga sa kemi patur deri tani ushjdia çështja e bullonave të fuqishme po të fuqishme tani kemi një një tjetër për ju kështu që mbani vesh ne smum të jetojm pa ujë smum të rrisim pa ujë çfarë ja wow ose thua kështu harrite kjo ne smum të jetojm pa ujë smum të rrisim pip pa ujë Edhe djamë te një herë, patjetër, patjetër. Dịgjoaj pak. Ne smum të jetojmë pa ujë. Smum të rrisim <tune> pa ujë. Duke qenë se çdo gjë hey, rritet me ujë, kushtojmë mund të jetë shumë më gjerë thua ti, është edhe vështirë për të shumë më gjerë ndërsa nga bullona. Bullona dhe ambull. Hello, Chamendon. 06 19 20 70 222. Muaj një gjithë mund të nësurëm duke të vështirë Dijonin për kë 50 Cent mm. Firi, firi, i njërë ndryshësi Firi, firi, <laughs> firi sen, zonjë e zotrin uh, Reperi i njërë Amerikan Ka mm -hmm. një surpriz për jude Po, edhe a isi të gjithë njerëzit Kërë është për jude dhe editorit Që bëhen kreativ Që vënë ndërtimin e pëmës Apo fillojnë edhe mendojnë për duratat Edhe Fifty Sen nuk i ka shpëtuar Kse i gjojër sëpse është kujdesur m, Për të gjitha detajet Për të bërë pëmën e ti Për vitin 2018 Dhe e veçanta Apo mënyra kreative që e ka përdoru është se në bredhin Nuk ka vendosur e, globa Por ka vendosur dhe qka tjetër Dhe dekoret e pëmën së ti Për këtë vitë janë kupucat e ish të dashurës. Ja. <laughs> Sa shumë sapaç. Ka pasur shumë, në fakt ai e zhdarkë me dashura e tij dhe, dhe në postimin që ka bërë në faqen e tij në Instagram, ai ka thënë që të gjita këto ja kanë blerë unë, kështu që ajo duhet të largohej ashtu si çerdhe. Aha. Dhe duke qenë se si kishte një, po them dyzin kupucësh në shtypin e tij. Vendosi që të zbukuronte brenin. Po. Kë, po, rikab, gjeri, se se dhe... Je, ka brezin pa po gjithë tjetri ka bler Viri se mos e ka nxjer edhe jo ka vendosur se ka puzë më thënë <laughs> brelin ta zbukuroj me kupucën e lëndin por e ka silosur që çdo gjë që ai i ka bler do a nuk i ka marrë <laughs> <laughs> min getting rough when i pull up on crunch see the bens don't do but jenkjo me kputse po të dhënjën me ngjyra të ndryshme atje me ngjyra të ndryshme më e rëndësishme është që pjesa e poshtme e kputës janë të gjitha të kuqe oh seriozisht po po ta ka çagjëti po them është e gjitha e kuqe a pse ka bajtur ka gjithë domethënë nëse kputa në vetvete është e verdh pjesa e e bronzme e poshtme e kputës është kuja në çdo rast. Oo, uhm, sapo kur do duket, serpohet. duket interesante. Faleminderit. Hmm. Treç vetë, 300 vet. Atëherë, do bëjmë anagram fvol? Dakor. Shumë mirë. Ëh, rezervim po, e? Anagrama në klubin e mëngjesit. Um, cila është fjala? Shifret. Shifret? Hm. Mm. Po, mm. oh, shifret. shifret. Shifret. S'ka sot, apo paska ca? Kaulte ka. ka. Shifër është. 069 20 70 222. Ne kemi gjithë të dhënat që, që shkojmë rreth. Sot <laughs> na 069 20 70 222. Kjo është për sot. Këtejnë bas pak në klubin e mqesit Shifret Kushe zgjida në gramën Do të fitoj Ollë të premton një Kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan La differenza tra me E te Në lo kapita finë në fundo veramente pene E te Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però E, eh, e, eh, te, eh Quasi una negazione, eh Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no E temo il tuo passato, il mio passato, ma tu no E, eh, e, eh, te, è così chiaro Ti sembra difficile, eh La mia vita mi fa perdere il sonno sempre mi fa capire che è evidente la diffensa tra me e te poi mi chiedi come star e il tuo sorriso spegne I tormenti E le domande A stare bene A stare male A torturarmi A chiedermi Perchë? La differenza tra me E te Tu come stai? Prendi io come stop E mi E te Uno sorride Ghi com'è L'altro piange Cosa Non è E penso sia un errore E E E otë tre incertezë, e në tinta e qualche amiko Tu hai më të domandë, alcune pesë, në lo dëko E, e, të, elementare Non volerë nërë vë, ya La mia vita mi fa perdere il sonno Sempre mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i dormienti nelle domande a stare bene a stare male a torturar si spegne i tormenti le domande a stare bene a stare male a torturarmi a chiedermi perché la differenza tra me e te tu come stai per io come sto bene e te uno sorriso di com'è la topiange cosa non è e eh. penso sia bellissimo është si bellissimo Mirëmëngjesi që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është 8:23 mm -hmm. minuta në këtë moment e jerit. Mëngjes sonë sot. 2 8:2. 2 jo zgjoam. Ah, ishte aty te. 2 agjent iranian, mm. cilët po lejoj tani nga Twitter i sekretarit të shtetit në Shevard. Mhm. Mm Pompeios, Mike Pompeios e Siri Thotsa. Uh, përshëndes Edi Ramën, kryeministën Edi Ramën për uh, përqendresën e atij. Tëpimin uh, e dy agjentëve iranianë, cilët planifikuan sulme terroriste në Shqipëri. Oh. Vetëm këtë vit, kombe evropiane kanë ngrir, se thua se kanë shmangur 3 plane terroriste nga Irani. Vetëm këtë vit eh Volta duhet që të bashkohet për të sanksionuar regjimin iranian derisa të ndryshojë sjelljen e vet shkatruse. Thotë sekretari Pompeo, John Bolton i gjithashtu eh shkruan pak a shumë të njëjtën gjë. Ky shkruan kryeministri Edi Rama i Shqipërisë sa vka debuar ambasadorin iranian duke i uderën një sinjal liderve në Iran se bështetja tyre për terorizmin nuk do të tolerohet. Më dinë se si ishte, si pas John Boltonit ishte ambasadori italian, a jam iranian që është të buar, por të pakte nësigur të është dëjë agent si shtuet të Irani që kanë qënë këtu në Tiranë gjithë të ko, e që kur ishte ndesha me Izraelin, pa të jatë herëve, si anëzime mm. dhe u shmang një sulm i mundshëm terrorisë. Mendojë që mund të kishte qenë një bombë në stadium apo diçka e tillë. Diçka do të kishte ndryshuar shumë çka në vendin tonë. Qofse do të kishte ndodhur në kuptimin se çfarë është tashmja dhe rëndë ai ngjarje apo se si do të ndiejim merrët këtyre. Kam përshtypjen, por kjo është ndër lajmet e fundit. Pra kam ardh sa fjalë të mira <coughs> zoti Kreministër nga ë uh, stafi i Presidentit Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës cilës që ndronin kundër Iranit me një zell shumë të fortë. Ëm nga ana tjetër pastaj ka marr edhe fjalët e studentëve në Vlorë, të cilët e kanë pritur. Nuk e di nëse është një ide e mirë për kryeministrin në këtë pikë që ta vazhdoj turin në universitetet apo ta kaloj në një fazë tjetër. Sipas studentëve, apo profesorëve këtyrat janë mbledhur tie në për fakultete, dhe kanë menduar se deri të premten do të protestojnë. Por do të rigrubohen në janar Përshka këse shumë për e tyre lërgohen për Pabra. fesat e fund vidit Në janar është vendosur që të rimblidhen Por deri anë tëre, të ere Deri anë të ere dhe ramën të këtë kohë që të reflektoj If Si vendoni uve, qër, qër, qërë do të të kjoj që ramën të këtë kohë që të reflektoj Mendojnë se si kryeministrin nuk për, ka reflektoj Por ka dhe një lejt pre presion kërë është protestant rrugë Nuk është se e shumë i qetë Përse si vendi ka shumë probleme. A këptoj, e kuptoj, ti do thua se duke mos pasur një, një protestë në përkëmb, ai do të ketë mundësi që të, po, të reflektoj. Do të shikojmë më me qetësi gjërat. Ëh. Ne okay. kemi një mënyrë një hallë, po. Unë ja, e kuptoj. Fundi është ajo kështu alden, siç po thua ti. Si a doli kjo e maternitetit? Materni po, po maternitet. Shikoj, unë e Sh... kuptoj. Ai thot Sh... vazhdimisht se unë do do i kisha bërë të gjitha. Pastaj thot ku ka kryeministër në botë që nuk do donte që ti knejtë të gjithë. E kuptoj këtë. Po vetëm nuk mund të kënaqësh të gjithë, ama disa e kanë kënaqur shumë. Ja, ja shumë. Ky është problemi <laughs> sepse ja, ka shumë të pakënaqur dhe ka disa të kënaqur shumë në në Shqipëri. Tani varet cili është synimi dhe kë do të kënaqësh. Kjo është pastaj pjesë tjetër. Edhe kjo është e vërtetëri. Dhe këtu pastaj le të themi që politikanët tradicionalisht nuk është se janë shumë të sinqertë. Ato që thonë ato që mendojnë janë dy gjëra krejt ndryshme gjatë gjithë kohës, po. Studentët në Vlorë dhe E kanë e kanë e kanë bërë shumë vështirë për kryeministrin që të sepse nuk e kontrollon më ai situatën. Ne ka shumë nga këta djem dhe vajzat që i shohim se edhe ne e përmendëm ti këtë. Pa mm. e ditur se do të ndodhte sigurisht. Pa e vërtet. Por çdata nuk kanë frik. Ata nuk kanë frik dhe kjo është një gjë shumë e bukur në vetvete. Që të mos kesh frik, eto dridesh nga uni. Hë? Se tu tek ne ajo ka qenë gjithmonë kulti i personalitetit, kulti i mm. unit, ai i madi që i madi i madi Kungull që në kohën uh, e Dullës. Teqë joti afundit për shkak. Me Sillon edhe me Xha Brown është thënë që do i vinte i madi, i madi fare. Në shpië, vazhdon e njëjta gjë. Është i madi, në të rast Rama është i madi. Në PD është Berisha i madi fare. Pastaj është Luli i madi. Edhe, edhe shumë të tjerë, të tjerë, por në çdo parti dhejnë. po, tek LSJ është meta i madh, e kupton? Dhe në këm të tij vet gruaja, s'është mund të jetë dikush tjetër. E provoi Tit Vasil i një javë. Por <laughs> duhet jetë në familje. Duhet të e kontrolluar, <laughs> domethënë e kupton është gjithmonë piramida, ndonca <laughs> piramida. <Të> për çuditë. <absolutisht. laughs> që nuk janë, domethënë në pff... në shtat breza. Në shkallë. Dhe duhet që po ngjitesh në përkëto piramidat, do të bësh shumë, po themi, shërbime Qoftë gojore, qoftë uh, nuk pa fizike, qoftë uh, do të gjesh të gjitha forma. Absolutisht. Herë duke mashtruar, herë duke punuar, herë duke derdhur dijer, sër duke nga vende mm. të ndryshme të trupit, do mirë. <laughs> dhe pastaj mund të kapësh në një miliard. Pastaj po me kursimet e tua mund të bëhesh milioner. Ti si je emigrant apo? Si... Jo si emigrant, jo, edhe këtu. <laughs> edhe këtu bëhesh milioner. Po të bësh drejtor. Në agjenci shtetërore bëhesh milioner, mund bëhesh edhe miliarder, në lek sigurisht miliarder, po po them. Por minu... duhet mbledhu, këtë do ta do ta specifikosh. Tek pjesa e drit më shumë. Vetëm. Besa... 1 miliard, ti thua miliarder. Ata janë po, miliarderë Ryan. Miliona çikana te Enterizi. Dhe ndërsa ata janë bërë miliardera, dhe e ke parasysh kërkojnë mënyra tani për të fshehur paratë e për ti larë, dhe të lart paratë, din se si tani do të bëjnë manovra për larje parashëti. Ti kanë pastrat, ti kanë përdorshme se nuk rron robi me dyshequn plot me euro, se s'ka kuptim. Se ja xhirë harhatshëm sa s'mund mendosh. E ëndërat janë të këshia. Por ndërkohë që kërkojnë line para, te pjesa tjetër janë nd janë të, nuk e di. Dikujt mund të ketë vdekur një fëmin në maternitet, sepse s'ka. S'ka kusht. Po s'ka sepse sepse gjërat nuk janë mbar. S'ka sepse vidhet. S'ka, nuk është se s'ka se s'ka. Kur thon Shqipëria është vend i varfër, Të vjen tua çash gojën në mënyrën më metaforike të mundshme. Shqipëria nuk është një vend i varfër. Shqipëria është një vend i pasur, është një vend shumë i bukur, është një vend me njerëz të ngrohtë, punëtor, është një vend me gjithëa bekimet e natyrës. Shqiptarët janë të varfër. Eksakt. Shqipëria nuk është e varfër. Ka burime ujore, minerale, ka bujqësi të mundshme, ka turizmin të mundshëm, ka klimën shumë të mirë, ka vendndodhjen gjeografike të shkëlqyer. Nuk ka asë luftra, nuk ka asë Terrorizma, asë konflikte Fetare, kutimu se qëvarë nga këto që jetë qënë Një, që një vëndë përdresh Nuk i ka Ka gjithë bekimet e përëndis Dhe kurë thonë Shqipëria, është e varvër e varvër nga qëvarë E varvër nga trut e tu Që e tu, o zotë Ka varvërin shpirë të politika shumë jo, Varvërin gjithë të ndihë Varvërin civile po Makut Që këtë prokurorët jeri Proguror që ka shkarkuar vetting-un. Mm. Sistem ngrohje 70000 euro në oh shtëpi. Sistem ngrohje televizor më thash 70000 euro. Wow. Është më shumë. Televizori ishte 20000 euro dërkohë. Televizori po. ishte 20000 euro po. Oh my god. Po si ishte po, vetëm për personalizuar? Televizori, si, jo vetëm televizori. Vetëm që kur hap sytin, ndizet ai. Kur i mbyll sytin, fiket. Fakti se kupton asnjëherë se fiket ndizet vazhdimisht kur sen energji. Po nuk e di edhe durrë të hapet dhe të mbyllen syt vazhdimisht. Nuk e di je. Ai të lexon mendjen e njëri. Kështu. Kjo që është e oh, jeri po qesh, tash mos qesh. Jo, jo, jo. Do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti në këtë moment zonën e Sotrinit. Dhe do të kujtojmë se kemi edhe një Anagram Cila është anagrama jiri? Shifret Shifret Shifret, zonja zotri Po, vetëm kjo da kam betur në faq Shiko ret Shohim ret Në Britanin e madhe Gjatë një debati në parlament Lideri i opozitës atje Jeremy Corbyn mm -hmm. është par Ta Quaj kreministrën Teresa May Dishkat pahishme Ai e që thuajtur. Ai e kam huari. Ka thënë se ka thënë në fakt diçka tjetër, por nëse ja lexon buzët dhe mundesh të lexosh buzët, ai ka thënë diçka të pahishme për kryeministren Teresa Mehmet, që është kthyer në çështje tani. Saj duhet, e kupton? Erman. Ë pyet janë për ju çfarë i ka thënë prapë? Çfar, të paktën akuzohet se ai nuk e pranon që ka thënë nën Z për të rëzuar nga kamera për kryeministren Teresa Mehmet. 069 20 70 222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 so strong when i go home, i tend to close the door i never want to know so stay with me can't you see i don't how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 faut në almë. A duhet pa almë. Çaqebo Rëmi. Jo jo, mirëmëngjes. Çaqebo. Mirëmëngjes gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mirëmëngjesit në valët e radios kombtare. Klub e veon jam Blendi. Pash me jerin, me altinin, dhe mjesi. me olëtën këtu. Morning. Morning. Mm. Mm. Athejrë, mm. parë në fondë të bëjmë një kërë kam parë unë këtu në krybën e mëgjesit, sepse kam parë tika. Mm. Shpresojë përës të keshë një... parë një grua budalashe. E... Një, stu... një grua stu... budalashe. Ojta edhe njërë për të themë, rrugacëria nuk është trimëri, është rrugacëria. Puk e sa edukatës, nuk është evropë. Ik. Përështë të jepja një fitu esme kë Ate në fitu e si për rruga qërinë, në klubin e mëgjesit është Olta, zonja, zotri. Jo, jo, kështë kush për një pyetje pra, Stupid Aa, Woman. Ah, Stupid Woman. Mm. është taj ma fitu e se si 069 i mbaro numër, fiton dë bileta për në Cineplex. Mm, Bravo, të lumët. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, shumë bukur. Shumë, shumë bukur. Shumë, shumë. Mm. Ate re, mm. do të bëjmë një pyetje nga kuici ynë me seri, Dhe të bëjmë një kujtës me sëri sot në klukën e mqesit, zonja sotri Me tematik Me tematik Me tematik Qatë më dojë qefi Ujet Wow Ujet Ujet mund tjenë të mm -hmm. Qielit, futbolit, kinemas Nuk ka rëndësis e okay. shkar sa bukërë Ujet në të gjitha mënyrat e në mund të shpërë Oke okay. Atere Nisë me uli në parë Emrat Jeri mm -hmm. E këtyre Dumbëdhjet Ujësive Formojnë atë që E njojmë dryshe edhe si Pika pika Pika pika <gjim> 069 27 22 Emrat e këtyre Dumbëdhjet Ujësive mm -hmm. Formojnë atë që ne e njojmë si Si që fare mm. okay. 0-6-29-27-22-22 0-6-29-27-22-22 mm. Bravo Dhe De... ko, kam fituesin anagramës 3 fish 0-3-3 mërë nëmëri Ostrovicës Dhe fiton një kontrol dhe plot mjekësorën nga spitali amerikanë Bravo Ostrovica Shifret, 3 fish Shifret, 3 fish Nuk e tja do e besonja po jo, por Par. të nësura Altinit nuk është ma. Nuk është ma. Nuk Ai, nga, është ma. Aja, bëja së po e rdi, është krejtere. Sa për e shpartaluan? Altinit të, oh. të kanë kan, kan bërë të sopa co... So... I, si e pasë të kanë bërë. I, Altinit. I, sa keqë <laughs> të susë e besonja. E preka shtu, me një një shkop, me, oh, një, shtyve, kytes, me një shkop, me një shkop. Kytës, Altinit, kytës, mërë të letë. Ba, ba, ba, ba, <laughs> Kujdes është Mikrofoni si ja, E bër, kështë bërë censura në përmure Gjitho <tus> që e kështu Censur që të ndëj E shpartaluar Sa për e hodhi, e shpartaluar Qa materiali është këj? Sin gjithë të zuket Êshtë Ervini dhe <tus> më ka thënë BIM E sakt 4, 9, një e më bërë nëmëri fiton kanën filtruese nga Ecosoft Kështë ka të materiali primor Së mund të rrisin BIM, Paui Së mund të rrisin BIM, Paui Edhe një të lutë Nes mund të jetojnë pa uj S mund të rrisin bim pa uj Po pra, pra. Se smund ishte smund të rrisin përsh Pa uj po pra. Bim ishte më shok, bim, se kuptojnë me njerë Edhe më tha mua <të> Qepe, më më më bërë një shenjë që qëpar që Qepe, më më bërë një shenjë që, qëpar Qëtë mos ta qepë më bërë atë Po folë më bërë atë Më baroj E shkështë e kështë po këtë rrisin Si folë, si folë a e më baroj bra. Mam, dihet çdo herë ta bëjmë. Si mbajmë më të fortëa parestezisë tensor apo jo, në momentin e parë që e hodhim. Çfarë dash, si mbajmë më fare ato që thotë ai? Është 1 gram shumë e gjerë. Është bllofi. Nuk ishte sibulon. Të gjitha e përdorim. Keni dëgjuar edhe për ujitjen e vazditjes për shembull? Po po. E kafshëve. Yani Këthejuar për ujitjen? Sistemi System, i ujitjes së uh, kafshëve? Po po, patjetër, gjithashtu. Po. Vhimën janë vetëm njëra ngjëra që, që e perdorin noi. Shumë na dinë mos zakon. Cenzura e tjera do. Cenzura e tjera do të kemi nevojë. Më të forta. Zona serin kjo cenzur se zgjat eksaktisht 6 minuta. Kam vështirë. No, jo. Sa do të klubënim? Ah, më shumë. Ke pas po, 5 minuta. 5 minuta? E... E... 59. Nemja. Sporting. Mm. Themi mbas pak me më shumë. Tanë është 8:45. A e di se përfiton 5000 lekë dhurat nëse aplikon për kartë krediti brenda dhjetorit tek Intesa Sanpaolo Bank Albania? Me këtë kartë bën blerje pa komision brenda dhe jashtë vendit. Të lymypresim në Intesa Sanpaolo Bank Albania. Një bot mundësish reale. Festat marrin kuptimin vetëm në Neptun, si as pun tjetër, me ofertë shpërthyese dhe dhurata pa fund. Festoni me ne me ulje deri në 55%. Merreni televizor Samsung 50 inch Ultra HD Smart 57999 lekë me çmimin më të lirë të garantuar. Lavatrisë Beko 8 kg A3+ me një super dhuratë fshes Beko Falas 39990 lekë. Pritoni magjinë këtyre festave deri në 31 Tor Neptun ho, ho, ho, ho, ho. Edicioni special i Babagjyshit ENTEC dhe kalov festat më të bukura me dhurata, aktivitete, muzikë dhe vlerje pa kufi. Gëzuar festat. Take be happy. Vëmendje ndaj detajeve. Ekspert për materialet, kërkimet e përshtatshme, rastësilit. Në Itali veshjet janë art, gjithashtu dha jumi Të gjithë dysheket Maniflex, ka në përbëri element e arti, të gjallë dhe të përshtatëshëm për forma të trupi të uaj, që garantoj një gjumë të rehatshëm, ashtu si e robat e qepura, për trupin të uaj. Maniflex, gjumi është kërëqësia me madhe në jetë. Tani, për gjithdo plerje të dyshekut Maniflex, përvequrjeve përfitoni edhe dhurata, në të gjitha dhujane dhe shoru me tona. Fomi, këto vit nuk ka dhurata, baba gjyshi i ka bërleko të rus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 you do. Ngjesis Mirse vini në klubin e ngjesisit në valët e radios kombëtare. Klabel. Do kemi një fitues, Olta do të na thotë se kush fitoi zodiakun. Atë është Yugjini mm -hmm. 557, imbaron, i mbaron numri i fituesit. Bravo Yugjina për nësin e Plex. Bravo. 200 për nësin e Plex, krom për Yugjin uh, është e mrekullueshme. Shkojmë. Do bëjmë një pyetje tjetër. Dhe këto do ta japim, uh, për këto do të, të japim një kupon nga Rogers. Dere, mm. Zonja e Zotrin Në flamurin e Turqis Gjenë vetëm Një yll Dhe hënën Apo jo? Tam Kjo shi Turqis Një yll dhe hënën Por në flamurin e Turkmenistanit mm -hmm. Gjenë dy hëna Dhe ka qyje? 0, 6, 19, 20, 7, 10, 22 Pra në flamurin e Turqis Kje një yll dhe një hënë Në flamurin e Turkmenistanit Këtë 2 hëna dhe sa juje okay. 069 27222 Ne sot dhe kemi kujëcin meseri Me tematikën jujet Jujet <laughs> pra sa juje në flamurin e Turkmenistanit E shtë pjetë e shpejt Një ja, kupon nga Rochers për ju që do të vini ai pari që do vime për gjën e saktë do të fitojë. Kuponi nga Rochers i si gjeni Rochers tek City Park edhe tek qendra tregtare Top tani, tani këtu në kryeqytet zona Zotrin është një vend ku mund të jeni deri në 50% ulje në marka si Tommy Jeans, Anthony Morado, Calvin Klein Jeans, Vero Moda, Jagen Jones, Guess, Only Pepe Jeans Selected, Only and Sons, Gaudi, Etier etier. Daj mundi vizitoni dyqanet Rochers dhe të ndiqni më shumë edhe në faqen e tyre në Instagram apo në Facebook që quhet Roxhesh Tirana. Super gjet. Është 8:54 në këtë moment. Olta. Po. Çka na thu? Ja njerëz që janë të interesuar për maratonën. Atë maratonën jemi duke i zhvilluar nga sot deri në datën 28 dhjetor. Kemë filluar që dje në fakt. Dhe ju mund të vini këtu në Radio Kombëtare, klavem në Rogner, Kati par, korridori i dytas, sapo hyn në Është shumë e thjeshtë. Qendrorët hotelit nga bulevardit Dëshmorët e Kombit. Edhe na gjeni shumë kollaj këtu. Mund të sillni pakot tuaja me lodra, me libra, veshje, me rroba për fëmijët aty të familjeve që kanë nevojë për pak ndihmë tani në apo shumë. Ne mund të bëjmë atë që mundemi. Qëçi ju mirëpresim gjithë sot deri në datën 28 dhjetor, ditën ose natën, çdo ditë javë. Pam, domh, jemi këtu. Nga jo. e hëna në premte, nga ora 7 deri në 22. Kthehemi pas fakte. Club i mëjesit Some nights I stay up catching in my feathers Some nights I call it a draw Some nights I wish the miles could build a castle Some nights I wish they just fall off But I still wake up I still see all those colors oh from fr the leaves changing the seasons some nights i think of you we're living the past wishing it last wishing and dreaming the seasons they were ësimir se vini në klubin so, e Gjeci Zojë sot. Ju përshëndesim dhe dëgojmë një ditë fantastike. Un jam blendi do bashme njëherë. Mirëmëngjes. Kemën e Altinin. Mirëmëngjes. Ë një censurë llojë sot dhe Holtarekun sigurisht që e ka gjithmonë të, <gjë> si të fortë shpirtin. Mirëmëngjes juve. Ë uh, Holta. Po. Edhe luftarak duhet të thoosha. Po po. Jemi gati. Për dhënë emrin fituesi? Po, është Klenti fitues, ka thënë. Klent me K, Klenti, K me K. Okej, Klenti. Klens ka thel Glend, prandaj ka thel Blend, më shumë fjala. Klenti me K. Pas ka Klent. Klenti, Klent. Okej, shumë mirë. 2 4 1, numri fiton një kupon nga dyqani The Rogers. Bravo. Të lumtur. Yes, yes, yes. Ne kemi një quiz meseri këtu zonjën Zotrin që e kemi quajtur Yjet, Yjet. Ëh, dhe për të jamin duke don edhe Billetat ndryshme, dhurata të ndryshme, Cineplex. Cinepleksi e të tjera dhurata, por kjo do të jetë nga Cinepleksi për dy mm -hmm. arsye. Ëh. Mm -hmm. E para sepse Cinepleksi sot feston hapjen e më të riut ndër pikat e kinemas që do të jetë në QTU. Mm -hmm. Nga sot e mbrapas, do të filluar kam shpjegimin që nga ora 10 e paradites. Po. Pa. Kur janë filmat e, e mëngjesit, e gjatë gjithë mbrëmjen sot e tani e. Botat e jet <laughs> Munë shkonin në Cineplex edhe tek që të uja Në jo fakt, unë inaugurovan brëm që të unë yes. Ishte super Unë kisha shkuar edhe para te, e më dje Dhe të thash <laughs> Unë un kishte dhe super Dhe kishte edhe sup <laughs> Në aty pranë, po, sepse kishte <laughs> Ka restorante Ambjente të, të e Cineplex <clears throat> Jo të gjithë që të unë Po pra, po po, e kuptoj Sineplex. Do komo të themi që 5 vjet bën Sineplexi Cine në Teg dhe të gjitha biletat sot do të jenë me çmimin 200, 200 lekë, pra, so. madje edhe akuameni. U, uh, që po vjen e ka, ka hallau më shumë. Ka, por, uh, 200 uh, leks, uh, 200 për 200 lekë për 200 lekë për akuamenin sot është gjithçka është me ulje. Në vetëm në vetëm në Sineplex, qoftë që që do u qof në Teg, uh -huh. 200 lekë biletë pra për të gjithë filma zënë sotrim. Kështu që për uh, këtë tani do të japim një Qiv Biletash, për pjodin thani Që është për nesër Për të parë uh, filmat e ri mm -hmm. Uje dhe kinemas Michael Kitten mm -hmm. Dhe Emma Stone Bashkuan Forzat në vidin 2014 Për këtë film 069 27122 Video te kinemas Michael Keaton dhe Emma Stone, sa e sotrin, bashkuan forcat për këtë film të vitit 2014 i cili me qirafjalën e tij u vlerësua edhe me Oscar. Ëh. Mm -hmm. Film shumë i mirë. Ju mm jeni -hmm. na shkruani për cilin film bëhet fjalë, na i dërgoni në 0692070222 dhe ne do ju çojmë te <të> filmat në Cineplex. Ok. Ok. Kështu okay. që shkruani. Fjalën e ka Jerry. Do të ju tregoj për një vajzë adoleshente, ajo është 19 vjeç dhe ka prekur zemrat e të gjithë njerëzve me veprimin që ka bërë. 19 vjeçarja, në fakt ka një babë 53 vjeç derën, e ka emrin i cili është ndryshe nga njerëzit e tjerë sepse nuk dëgjoan dot por uh, të dy janë të apasionuar pas një grupi kanadez, në fakt uh, Carey është emri i vajzës dhe babai i saj pëlqen një grup që quhet 3 Days Grace. Uh, janë një grupë roku nga no, Kanadaja We know po, mm here, -hmm. we know three days very <laughs> Janë shumë të mirë në fakt Me gjitha të vata kam pasur një koncert Ku 19-djeqarja ka blerë bileta Dhe ka shkuar në koncert me bëbajnë e saj Ajo është i ka bërë për vete Dhe ka prekur zemrat e njerëzve uh, Pasi është bërë një video gjithë koncertit mm -hmm. është shihet 19-djeqarja e cila uh, I komunikon tekstin e këngës Bëbajtë e saj në gjuhon që a i e kuptonë Wow. Në jugun e Shenjes, apo. Pra. Dhe uh, për këtë arsye po saj është shpërndar videoja anime ban botës dhe CNN ka pasur edhe një intervistë me Karin, e cila uh, ka shpjeguar që në fakt ishte babai i saj që i ka treguar për këtë grup, mm -hmm. ishte ai që e pëlqente grupin dhe ai më kam pra, mësuar ajo, që të DJ, ajo ka mësuar se të dëgjoja tek 3 Days Grace, do tash ai po përkendër për, për babin. Apo po? Ai jo, ai. Apo po. Ai po, dëgjonte përpara apo si? Uh, nuk e di të sa këtë gjë. Dhe gjimin gjatë të kohë Më vonë, por ajo e ka transmituar gjitë energjin e koncertit live tjatit Bravo Dhe kjo është një gjërë shumë e bukur përtet Shumë bukur përtet dhe për në këtë koncert live jeri mm -hmm. Mes të tjerave 3 Days Grace duhet kemë kënduar edhe këtë hit të fundit Gjëshuet The Mountain Kjo ka që një ranga më të fortat për vitin 2018 për 3 Days Grace E të gjëjmë tani në klubin e mqisë Mirëm Gjes Blendi Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Meku e kebra ta kryuam uh, kontekstin e historishtin atrekove me Babin dhe Bajson mm -hmm. Në konsertin e Three Days Grace në krybin e mqesit Mishdashur me The Mountain mm -hmm. Ta një ollë ta ka një tjetër e mërfitua Si leqojmë nësë do të e japa Apo do të na e mbaj e këshu varur si që unë i mbaj në e rëshimin mathës <laughs> Po si do të i Unë uh, Duam të e japësh Duam që ta skapësh Hajde. Emma Stone. Emma Stone dhe The... Michael, Michael Keaton kanë qenë së mm -hmm. bashku në filmin Birdman. Birdman. Bravo, yes! yeah. Yeah. Yeah. bravo. bravo. <gibberish> <gibberish> Faleminderit. Është Gledi 313, para numri fiton dy bileta për nasin e Plex. Bravo, gjobë. Ka shkuar për darkë në një, një restorant dhe ka porositur një pjatë me midhe që kushtonte rreth uh, 13 euro dhe po e ka mbetalli. Ka ndodhur në në New York kjo. Hmm. Por uh, në pjatë me midhe 30 euro Ka që jetur një perl Një perl? Një perl? Wow është një 66 vjeqarë jeri Që ka jetur një perlë cila është vlesuar përstaj Me rrët 3.000 dolar Në vler Kështë shkoj për takuar një shkoj të, të shkollës mesme Dhe po pisedonëte me Miku në vendërsa Darkonin Kur ka fëshon të shka që fillimish me ndojë Se ishte pjesë e midjes tot, Djeva të shka që si ishte në regull Në pas me ndovaj që mi ku dhëmbi Dhe në fillim thasht tha se Theva ndoj një, dhëm, mm -hmm. një dhëmbi Se përse kishë të tamam Forëtësine një dhëmbi Dhe paka shumë masën e sajt Por Kure mora në dorë Në zora e përshtu Situash në dorë Sferën e voglë Ka më kuptuar se Bëhe fjalë për të shka anormalja Krendi ka kërguar informacion në restorant uh, Fillim Ka të shëtë në gojtë Ka të këmë një Qikë e këmë Qik <laughs> Ka thënë se, edhe përnu në atje prej Po thuaj se 30 vjetës Kjo ka qënë hera e 2 Që në midhjet e serviro e përti Në, për në asis një perlë në doj Një perlë po. Që që nuk dhjetë nëse Kërështë e perlë sa, gjithë situata <laughs> Rik, që vetë kjo Rik Antosh Që ka që dhjetër perlën 3.000 dolar Që në, në pjatën Midhjeve Mirë Bravo. Bravo Me fat Po brah Si shkon ha paçetë di gjem <laughs> një restoran. <të> <laughs> Džarabe të vjetër, fosile Thar, <laughs> të arnuar. Vazdon për situatë prap as hipert. Džarabe elefanti. <laughs> as hipert. <laughs> Gjend gjendë një. Çam ndjen ushime këtu që po ti hash edhe, edhe mund të edhe mund fitosh ndonjë gjë. Perla të <laughs> per kokos. Vërët të, të kujë e Jo, po themë, qarë më shqime shtjera mund të jende të tila i që Ndërsa, aha, mund <laughs> E dhe të gjesh në inë që Këtu të ne nuk <laughs> uh... Të barku i peshkot Fje floku mund të gjesh to, Barku i peshkot <laughs> është një Mund të gjesh tappa Muna të përmendoja Edhe në jë E zëm uh, Barkë lope Pa Qo se ka qënë lop që ka emigruar mm -hmm. E hapë stomakun e lopës gjenë ti aty 1 milion e euro për shume. A të të ka qenë lof emigrant ajo? Me të thotë, ja. jo? ç'ne këto 1 milion e euro në stomakun e lofës? Ne donim ti bëni plan. Po. Kur kur merr përgjigjen, po kjo ka qenë lof emigrante. Edhe thonë në 30 vjet që ai. Ai kullot i... vetëm në Çiprin. Ai <laughs> që kullot lofën, erë dytë jo. <laughs> që ndot kjo. Që habim 1 milionë na dal na dal plot me parë. Që ston. <laughs> na gjeti. Et, merre. Kam një tjetër pyetje nga juhet, Olta. Po, mm hm direkt bja Gazzi a dhe pluhuri i këtij ylli mm hm që është duke vdekur quhet nebula mm. e syrit të macës a dhe u kap në një foto me anë të këti instrumenti. 0-6-19-20-7-12-2 Tani, më lejot, s'jeroj si se këshoj bëjmë zakonisht. Pra, gazi dhe pluri i një yli që është duke pëdekur, e dim që ju e të pëdesin, pra, ka në të ciklin e vetë, ka formuar një nebula që një e si nebula mm -hmm. e syrit të matës, përshka këtë mm -hmm. formës që ka. Mm -hmm. Shumë interesant. Kjo foto është kapur me këte instrumenti jeri. Dhe Nuk vetë fjal për një instrument në mënyrën e përgjithshme, mm -hmm. si më thën një dylbi apo një aparat fotografik. Ta kuptoj. Ky instrument është i njohur, ka vetëm një të till, ëhë, mm -hmm. ka emrin e tij dhe kërkojmë përgjigjen e saktë. Dekord. Ky është kuizi ju i Yeva. Soin e sotrin, është kuizi i Yeva në klubin e mëqesit. Kthehemi më pas pak me më shumë tani ora është 9:23 minuta. Ju përshëndesim fort.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 This world can hurt you It cuts you 19.26 minuta Jënë me klubën e mëgjesit Në radiokom të reklab e fem Mirë mëgjes nga unë jërim Mirë mëgjes nga unë glendi Mirë mëgjes nga unë altini Mirë mëgjes Më duke të si am Olta Vështë të në tjesh Olta A Olta dhe në zhur mërgje Kjo është e i mërgje Olta në zhur mërgje Nga troj gjërë Kërfleti Olta Mënë sikur të që e punë të Qa masë është? Trapa në më falë të Shëfar masë është Për janë me masë Për punto puntot apë Për puntot apë Kuti mund të shumë Së si jam Trapana G Mio, Jo jo Së që e Trapana G trapan Trapana G Së si, të po mund të si, punto, trapan, në gje <laughs> Së <laughs> si mm. <laughs> i thonë Së aqqut a i që mërët në punto A i që mërët në trapana Puntë G Si pas e tini Trapana për nuk që e taj A i që përdoj trapanon Se për shkut Kus përdoj të tornën Që e tornit tor Që e që trap Noja, trapator Trapator <laughs> <laughs> Ndë është të dëtori në ishin fare, së shkon gjatë E dhe kështë <clears throat> <clears throat> <edekso. laughs> E vërdet Për e vetë lugarit të njëse Kërta e më nolëta, si dhe jote është një si dhe prejrë gache <laughs> Jo ti, kjo që sa po thëmë Si dhe jo ti, jo ti ven, <laughs> si dhe jo Si dhe i me <laughs> Çdobejt Altin 100 herë i them sjelljes kujdes, po s'më dëgjon? Kjo Alta nuk ndodh nëse vënë në Europën. Ëh, prandaj nuk e jemi në Europë Altin, do jam në Shqipëri. Atëherë mund të bëj një tjetër pyetje nga yjet po, që dërgohemi nga Europa. Po, po, do të them teleskopin Hubble. <laughs> <në frane. laughs> teleskopi Hubble zonë <laughs> <bëjnë> sotrin. <laughs> 564 me numrin e Henrikut dhe fiton dy bileta për një sin. <laughs> pra teleskopi Hubble ishte <laughs> për zgjidhjen e saktë pyetjes që sapo bëm në lidhje me yjet, pyetja para kësaj. Instanca e gazit dhe pluhurit i formuar nga vdekja e këtij ylli, ëh, mm -hmm. që kanë krijuar nebulën e syrit të macës janë fotografuar nga teleskopi Hubble, hapo, teleskopi Hubble. Mm -hmm. Kjo është vedja radhës. Hyjet bluje ri janë më të nxehtët, me temperatura që i tejkalojnë 30000 grad Kelvin. Mm -hmm. mm -hmm. Ëh. Derrsa hyjet me këtë ngjyrë Mm -hmm. Janë yjet më të ftoht okay. Dhe janë më parë se 3500 gradë kelvin 0,619, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Pra nëse yjet blu janë më të nëzhehtit Zonja Zotrim Bëm bi 30.000 gradë mm -hmm. kelvin temperatur Këta yje Të kësa i njyre Janë mm -hmm. më të ftohtot Dhe janë nën 3500 gradë kelvin Cila është njyra e këtyre yjeve të ftoht 0,619, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Themi bas në baspak në këllurim që zidora është ta një 9.29 minuta. Detani Ai ai Ai e, e dini se dini se Detani ai e dini se merr në klubin e mëngjesit Me siguri keni dëgjuar që ngrënia gjatë natës është rruga e sigurt drejt shtimit në peshë. Në të vërtetë, ngrënia e disa ushqimeve të caktuara gjatë natës mund ta përshpejtojë arritjen e objektivit për një peshë ideale. Njerëzit janë më pak aktiv gjatë natës, çdo të thotë se djegim më pak kalori, por nga ana tjetër darka është periudha kur njerëzit kanë më shumë gjasë të konsumojnë kalori të panevojshme. Ja disa strategji që do t'ju ndihmojnë jo vetëm të humbisni në peshë, por edhe të ushtroheni më mirë në palestër. Nisja e mbar e ditës të vërtet nisë që në mbrëmje. Studimet kanë treguar se ajo çfarë hani në darkë mund të dikojë në kundërpërgjigjet e trupit nga ushqimi që do të hani për mëngjes të nesërmen. Optimizimi i sheqerit në gjak është i rëndësishëm jo vetëm për të përmirësuar rënien në peshë, por për mirëqenien në përgjithësi. Mbani nivelin e sheqerit në gjak nën kontroll duke kombinuar ushqime me nivel të ulët glicemike, siç janë thjerzat, fasulet e zeza, patat e ëmbla ose gjoksi i pulës dhe salmoni. Jo të gjithë karbohidratet të shëndoshin. Aktiviteti fizik ka një ndikim të pakundërshtueshëm në proceset e trupit dhe metabolizmit. Kur ushtroheni, trupi ndryshon mënyrat se si përpunon ushqimin. Kto ndryshime i çojnë ushqyesit aty ku nevojiten me të vërtetë. Për shembull, pas stërvitjes muskujt përthisin më shumë karbohidrate. Mos i shmangni ato pas aktivitetit fizik vetëm sepse është shumë vonë. Hani karbohidrate si patate të ëmbla dhe banane për të furnizuar muskujt me energji. Karboidrate në mbrëmje mbajnë urin në në kontrol. Një studimi kove të fundit zbuloj se ngrënja karboidrateve në mbrëmje ndihmon në mbajtje në në kontrol të oreksi gjaditës. Gjetjet e studimit reguan se njërzi që konsumon shumicën e karboidrateve në dark për jetonin ndryshime hormonade e që paksonin urin. Aftësia për të kontroluar urin është një strategji kryesore për një rëni në peshtë të sukseshme. Proteinat në dark ndihmojnë muskujt. Shumë njerëz besojnë se nëse hanë përpara se të shtrihen për të fjetur, trupi nuk do të tretë ushqimin teksa ju flini. Kjo nuk është e vërtetë. Ndërsa ju flini, trupi nuk rresht, së funksionuari. Zemra rreh, mushkërit çarkullojnë ajër. Ngrëni strategjike përpara fjetjes mund të optimizojë përpjekjet e muskujve. Sportistët konsumojnë vakte të pasura me proteina si qumësht, djath, kos dhe pluhur proteinash përpara se të flen për të ndihmuar muskujt të jenë më të fortë.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 Shelly with nothing to do in the summer haze, hush laughing. And last night, yeah, we got with the dude. I saw him. He was looking at you. So I said to eat, hush laughing. Sometimes I just want to kiss you. saktë hundë klubin e miqesit për momentin kemi goc në klubin e miqesit çfarë është kjo mirë miqesit krr krr krr duhet vajsur për ri gjelti karrige ëh të volë miqesit preseta shihosh sotri po nuk do mirë shumë mirë ëh um, mm, mm, mm. i kemi dhënë edhe pyetjet e fundit nga Yvet ka mbetur vetëm një foto ta bëjmë pak më vonë ëh mm -hmm. kur të kemi një moment Dani edhe zoti Trump, vetë zoti Trump ka shkruar për, për të falendëruar kryeministën Rama për dëbimin e ambasadorit iranian nga Tirana. I jeri mbas kaç vjetësh këtu. Mhm. Mm Pranë edhe rrugës së Sales ku e ka ambasadën. Po. Që është vënë shumë i mirë, kjo për arsyesh, edhe për ambasadoren do jet të jetë një traumë. I kemi nga gjithë ato restorante vendet plot mira. Zona zgjedhure e qytetit. Mhm. Mm që jë largohet për të kuponë letra e zotit Trump, pra, thot kriminalistit Irana sapo ka dëbuar ë na kjo është e zotit Bolton. Kurse zoti Trump ka një falënderim personal për qëndrimin përball Iranit, siç e ka thënë ai. I dashur zoti kriminalist, falënderit për përpjekjet tuaja të palëkundura. Duke i kundërvën Iranin dhe duke ju kundërpërgjigjur veprimeve të përpjekjeve dhe përpjekjeve të destabilizuese për të mbyllur gojen e disidentëve anëmban globit. Se ran i akuzohet që i mbyll gojen disidentëve atyre që don flasin kundër Kazanit iranian. Dhe. Lidershipi i treguar nga ju me dobimin e ambasadorit iranit nga vendi juaj është shembull për për i përpjekjeve tona të përbashkëta për t'i treguar qeverisë iraniane se veprimet e veprime saj terroriste në Evropë dhe përmes botës, rreth për botës, do ken të kenë pasojat e rënda. Shqipëria ka qenë gjithmonë një mik e madhe e shteteve të bashkuara dhe unë mirë pres rritje në partneritetit tonë nërsa balafa që jojemi me qështet shumë të atërëndësishme për të dyja vëndet si që i ka shkruajtur si që i risht në fund Donald Trump zoti president a ah, super tani po e guptoj që kur kalovan në mgjez dhe që va një këngë pranë krujë ministrit i e në gzu, i e në gzu se Trump i në ka shkru <laughs> për të të kje? pa <laughs> ti me nënë që përkë nënë të krujë ministrit të ka? ekom vetë. Inaksu, Inaksu se trafi na pas ka shkru. A mani. Senjeri të besojm se ti marrini seriozisht këto gjëra ty. Kur i them United e. Inaksu, Inaksu. Është mallë fare. Mirë, ne po shkojm në një pushim të shkurtër, do të kthehemi shumë shpejt në klubin e mesitit në 9:45. 9.28 minuta jenë me klugën e mëgjesi yes. Në radio në kom tare klab e femër mëgjes blendje Altinje, Olda, mëgjes përda shumish më Pra në shumë një pyrin nga yjet Dhe tharë me mm -hmm. se nëse yjet blu janë më të nzehtit Me mbi 30.000 grad Kelvin temperatur Kta janë më të ftohtit Me nën 3500 grad Kelvin temperatur mm -hmm. Dhe janë të kusht Të kusht, Bravo. pra, të kusht janë të ftohtet Êshtë Antonej të afituese Një tre një imbaron numri Dhe fiton një dhurat nga ar Pak si flaga nëse e shikon tek. Mhm. Mm Çakmago, së brinjësh ka blu, pastaj vjen e verdha. Pam. Më sipër. Sa më pranë burimit është e vendecsia më e lartë. Më mm -hmm. e lartë. Ëh. Ja flaga blu është më më e ndjesë një flak e kuqe. E kuqe. Apo e, e verdhë. Mm -hmm. Në këtë më radhë. Kështu që Bravo i qoftë. Cila ishte kjo vajza edhe një herë? Antoneta. Antoneta. Antoneta, un ka vetëm dy fjal për ty. Durata që ti sa po ke fituar është në plerën e 4.000 lekve të rinjë mm -hmm. Dhe mund të shpenzoj shtek Aromatherapy E cila është firma që ofron Bazuar në vajra esencial mm -hmm. Produkte për lëkurën të uaj që janë të gjithë Ja natural Të mregulluashëm dhe natural pa tjetër Palatit e i shalvareve është Apo bullevardi gjështishta mm -hmm. është një ranga pikat e tyre Por edhe tek Aromatherapy Albania.com Albania. Mund të gjeni gjatë gjithë kosë Your skin will love it Your skin will love it Kjo është it. e sigur For sure For sure <laughs> Më të dhështë që mësaj vajzës, po? Tas, yes I lume të sajtë Bravo Pa aromatherapie për meshkuja ka Se s'kam pyetur është të një sex Që mund të përdorin të dy Po S'pyta për sex më la A ka aromatherapie <laughs> <Kapra>. për Kapra <laughs> Do Tham si është po se jëzim <laughs> Ka trove komplet Ok, shumë mirë Bajra bimor esencial edhe për meshke pra Se edhe meshke Blenjën këtë kur kërë A dhe ne Simi prej hekri Të pak të njënë në qita venet Kemi dhe ne venet buda Shuk shumë Pake nga pak, zonja në zotrinë Kemi shkuar drejtë fundit programit Dhe dhe për tit në sotme Të në klubin e mqesit Ne jemi duke organizuar maratonën e gjasht këtë vit Ishtë një shansë për ju që të dhuroni Lodra libra dhurata për fëmijët e atyre familjeve që kanë nevojë. Duam ti çojmë tek fëmijët për vitin e ri këto lodra libra të dhurata, nuk kanë nevojë të jenë të rinj, mund të jenë të rinj, faleminderit. E i pranojmë me shumë kënaqësi. Por edhe lodra të fëmijëve tuaj që nuk i përdorin më, tani më që janë rritur, apo libra apo rroba që subojnë, mund të shkojnë nëse janë të larat, hëkurosura, të pastra, e dinjtoze tek fëmijët e tjerë që kanë më shumë nevojë për tu Për të uveshur në këto ometet. Edhe jeri që sa po të roqim mëngët. Pa të fëtot, jeri? Êshtë fëtot? Pa, është fëtot. Pra ndaj duhe në këto robot. Normal. Se edhe bubat e veqër kanë kan fëtot. Mirë, do ikim? Likim. Ne do të shkojmë ty lëmë vetëm për një moment, sepse orgesës aimi do të vijin me Music Box pas orës djetë. Në Radioin Kombëtar e Klave FM për të mbajtur në shoqëri dhe në informacion të zgjeruar muzikor. Por gjithsesi në... më shire fjala i urojmë edhe shumë sukses në. Ah, fillon sot. Fillon nesër kamë shqipën. Nesër do s'ta nuk e di. Po çren si ka. Orkestra do të këndojë në festival dhe ka një këngë shumë të mirë. Jihet. Jam këta fundit për sot nga ne ju përshëndesim fort Dash Tom Walker me Live the Light on. Çau. Kalofshi bukur. Çau. Çau çau. come my lily you've been searching for a dark or plains too high it's all right but if you keep on abusing you'll be routed from us i've refused to lose another friend to drugs just come home don't let go if you to the distance there's a house upon the hill guiding like a lighthouse it's a place where you'll be safe to feel our grace because we've all made mistakes if you've lost your way i will leave the light That can't be helped no more Get up, up, up, up, up, up, up If you want my, want my, want my love